Бе, озвався з хати полохливий грубенький голос, а за ними голосок тоненький. Бе. Тітко до Кіє. Галю, бе. Петро з Яковом переглянулись. Лопати в їхніх бурякових руках завмерли. Яків нижком перехрестився, а з плечей і спини Петра Жбура засвітився навпроти місяця легкий туманець. Ви там що? Повмирали? Чого мовчите? гукнув йому незналивайко. Наливайко. «Та бе, відповів Наливайкові Петро. Б підтримав Петра і Яків. «Що бе?» – Наливайко глянув на діда. Дід тільки підняв до вуха плече. «Та бекають!» – уже вдвох, в один голос заговорили Петро та Яків. «Хто?» «Та вони ж!» «Хто вони?» «Та я хіба знаю, хто?» Зашепотів Жбур Хіба я бачу Бекають ось у мене під шоботом Під носком То копайте далі Не можемо Нам покорчило руки Не можемо розігнути пальці Ну й, хлопці, хлопці Будете ви у мене сьогодні биті Наливайко скинув кожуха Кинув його на руки дядькові Крилові І ссунувся на спині по снігу в яму Дай сюди лопату Сказав він Жбурові у закиданій снігами хаті горошків було тепло і світло, як літнього дня. На столі на покуті під образами, на миснику, на коменцю рівно ясно горіли свічки. Світлом своїм вони нагнулися лише один раз, коли з надвору нагнали кожухами до хати зимового духу свати, наливайко та його товариші. Свічки гойднулись і випростилися. Галя стояла в червоній плахті, в білій знамистом сороці, і на руках тримала ягнятко. Біля Галі в темній запасті, в зеленій оксамитовій корсетці, Галина мати. З-під столу виглядала вівця. «Бе!» – вона першою привітала гостей. «Бе!» – слід за мамою привіталося ягнятко. Галина мати, побачивши в руках дядька Кирила хлібину, Полохливо глянула на наливайка І приречено обіперлась на стіл Галя жуся на свічках засвітилась Тепер м'яке і тепле світло Облягало лише її Ніжно і лагідно обнімало за шию і плечі Пригорталось до рук Заглядало у невеличкі карі галині очі У його теплому золотінні сама Галя стояла як свічка Здавалося, заговори тепер хто Задихай і оця свічечка Галя захилитається, затремтить І відразу ж згорить, змерехтить у всіх на очах, Погасне і всім стане темно. Наливайко сторушку дивився на Галю, І ніби й не на неї, а на тітку Докію, Та і її ніби обминав поглядом. За наливайком, щоб не витріщати на Галю очей, Кидали бровами по хатніх кутках, на стелю на стіни Петро з Яковом. Дід Максим і дядько Кирило вийшли на середину кімнати, дід витер шапкою вуса. «Добрий вечір вам, пані Докія, і тобі, Галю, з Різдвом Христовим!» «І вам, дай Боже, добрий вечір, і вас із Різдвом Христовим!» Сказала тітка Докія, і наливайко помітив, що вона потрохи стала приходити до тями. Тоді дід Максим і дядько Кирило підійшли до столу, поклали на стіл хлібину, а з нею від лопушкового хлопчика – калача. А коли дід Максим нагнувся під стіл і сказав вівці «Бе!», тітка до кія кинулася від стіни підсувати до столу лаву. Та Петро і Яків були вже на поготові, вони підхопили лаву і пішли за господинею. Галя ж тим часом вийшла з ягнятком до іншої кімнати і там заховалась». До Кія подивилася на діда Максима і дядька Кирила, як на своїх, і, вже, наче зовсім заспокоївшись, голосом, який може бути у сорокарічної веселої від природи жінки, заговорила просимо, люди добрі, сідати в нашій хаті, будьте гостями. Потім глянула на похилену голову на Ливайка, на обох його товаришів-козаків, що знову підперелочима стелю, і карем, як і у Галі поглядом, пройшлася по дідові й дядькові. Легко спитала, «А від вас Бог несе? Чи здалека, чи зблизька? Може ви охотники які? Може рибалки або може вольні козаки?» Дід Максим ураз поважнів, аби не сказати, що набундючився, показав шапку на наливайка Петра і Якова, на Кирила, показав нею на себе і сказав, «І рибалки, і вольні козаки». «Ми люди німецькі, Йдемо з землі турецької. Раз вдома у нашій землі випала пороша. Я кажу товаришу, що нам дивитися на погоду? Ходім лише шукати звіриного сліду. От і пішли. Ходили, ходили, нічого не знайшли. Аж гульк, назустріч нам іде князь. Піднімав гору плечі і говорить нам такі речі. «Ей ви!» «Охотники, ловці молодці! Будьте ласкаві, покажіте дружбу!» «Трапилась мені куниця, красна дівиця! Не їм, не п'ю і не сплю від того часу, а все думай, як би її достати!» «Поможіть мені її впіймати! Тоді, чого ваша душа забажа, усе просіте, усе дам! Хоч десять городів, або три-дев'ять кладів, або чого хочете!» Ну, нам того й треба. Пішли ми по слідах по всіх городах, по всіх усюдах, і в німеччину, і в туреччину. Всі царства й государства пройшли, а все куниці не знайшли. От ми й кажемо князю: "Що за диво та звірюка? Хіба де кращої нема? Ходім другої шукати". Так де тобі. Наш князь і слухати не хоче. «Де вже, каже, я не з'їздив, в яких царствах, в яких государствах не бував, а такої куниці сиріч красної дівиці не видав».